«Ти, пане, забув, що це герць, а не ворожа січа? Ти зрадив лицарський звичай, а для того і мусиш відкритись нам. Хто ти?» Але князь Потоцький перервав лицарю відповідь. «Прошу найяснішого короля ласки не силувати на сей раз лицаря. Він просив у нас дозволу остатись незнаним, і ми дали йому на те наше княже слово. Якщо лицар зламав...» Злоби ради честі права шляхетного герцю, то нехайся чорна пляма й упаде на нього, а я свого слова ламати не хочу. Та й прикро було б того ворога мені в вічі побачити, все б затемрило мені свято. Най буде по твоєму, згодився король. А лицар промовив строго, ми незабаром без причілля побачимось, княже, з тобою, і зведемо чесно рахунки, та й поринув бурию з брами. Дворець князя Потоцького палає мереженим світлом і вікна, і мури, і паркани, і навіть вулиця обставлена каганчиками, і миготять вони тисячами зірок серед темної ночі, надаючи палацу якісь фантастично огнисті обриси. На чотирьох кінцях його ще горять смоляні бочки і окрашають усі збудування з баштами і гостроверхими дахами в кривавий колір, немовби пойняла все ярким світлом пожежа. Високий густий, темрявий гай, що окриває з трьох боків палац, видається тепер якимось темним, химерним явищем, осяяним загравою. Ціле море голів заграсувало всю вулицю, так що й пропхатись годі. Натовпом пнуться цікаві і в дворищі, і під брамою, і на мури. Гвалт, сміх і викрики розтинаються в теплім повітрі. З розчинених вікон у палаці лунають згуки музики. А в самих же пишних залах у середині Аж сліпить очі сяєво. Мегоче воно по стінах, по стелі, В панікадилах, в шандалах, І скрить воно в золоті, сріблі Та кришталю по столах, блискоче по пишних єдвабах, Золотистих глазетах, Тріпоче веселкою по самоцвітах. Пишного магнатства лицарів, Панянок і паній Не злічити по залах, Оком не змилувати, а все ж Лицарство закрашає величністю і незречним прихилом король. До нього линуті погляди всіх і серця, а на ці квітником легорних красунь панує незгаданою красою Ядвіга. Тільки вона щось збентежена, і хоча блідість ви надає їй якусь надзвичайну привабу, але все турбує її отця. На прохання князя бути веселішою і щасливішою хоч на показ, бо від цього вечора залежить її доля, Ядвіга відповіла, що не може збутись самої себе, не може затлумити страшного враження, яке на неї вчинив чорний лицар, бо коли б не король, вона в одну мить засталась би круглою сиротою. Так і будь-же вдячніша за те королю, відмовив отець похмуро, а про мене не дбай, князь Потоцький зуміє знайти зухвальця і поквитувати. В ту мить надійшов до Ядвіги король а господар, стривожений спогадом про лиховісну пригоду і, не бажаючи себе перед його найяснішою мостю уявити сполошеним, відійшов далі. А може й те, що не захотів перешкоджати розмові короля своєю дочкою. Князівна вийшла була в світлиці, і в її, не вважаючи на силу огнів, стало темно, а в моєму серці ще темніше. «При найяснішому королю, – відповіла чарівно Ядвіга, – не може бути темно ніде». «Ми світимо всі тільки позиченим світлом від найяснішої милості!» «О, моє сонце!» – скрикнув король. «Щоб не позичати нам один у одного світла, злучимо його в одно світлище і взяв її за прохолоду від зрушення руку». «Ласка нашого короля безмірна!» – ледве відвела голос Ядвіга. І бентежне полум'я пойняло цілком її обличчя. «Але... але найулюблений, найславніший владико!» Надмірна ласка може збаламутити розум, отруїти серце, тим паче, коли воно й без того повне великого почуття. «Мій квітер рожевий, мій крине!» – промовив тихо король, зазираючи її радісно ввічі. «Твоя розумна головка скрасить мені сяйво корони, твоє серце дасть мені щастя». «Ай, на Бога, я божеволію!» – я ядвіга і поблідла страшенно. Таке щастя не для мене, не витримає його серце, похитнулась вона і мало не зомлівши. Справді, їй в ту хвилину стис холодом серце не захват, а якийсь незміркований страх. Цей страх гнітив її невідступно від часу турніру. Він опанував її з тої хвилини, як появився на кону чорний лицар, як вона вчула його голос, такий схожий на знайомий її, любий, тільки тепер грізний, глухий, лиховісний. І всю хвилину той голос озвався у її серці жахом.